Tizenhét! A klub visszafogott helynek látszott. A keskeny utcai front fölött egyetlen, nem éppen modern holóvetítőt helyeztek el, amely fölött sorra jelentek meg a kivetített emberalakok, férfiak és nők, némelyikük a biológia és a fizika minden törvényének ellentmondó pózban. A közelben egyszerű felirat hirdette, hogy a klub teljes mértékben természetes. Ezzel utaltak arra, hogy a bent látható előadók nem estek át testszépítő vagy testáttalakító beavatkozásokon, vagy legalábbis nem látszik rajtuk különösebben. A modern sebészek már olyan tökéletes munkát végeztek, hogy általában nehéz volt megállapítani, hogy egy adott emberen mi természetes és mi egy műtét eredménye. A bejárattó keskeny lépcsőn lehetett lejutni az alaksorba, ahol egy folyosó végén Rubin villódzó ajtó állt. Az őr ember volt. Nem rendelkezett olyan jó érzékszervekkel, mint egy gép, de valószínűleg olcsóbbnak bizonyult. Az arca elárulta, istentelenül unatkozik. Lopét és rózentált habozás nélkül beeresztette. Amikor beléptek a vörös ajtón, bíbor színű fényelés, és lüktető zenével elárasztott helyiségben találták magukat. Ahogy végignézett a világos lila párnázott falakon, Lopé abba reménykedett, pusztán dekorációs okok miatt ilyenek, nem azért, mert így akarják óvni a vendégek testi épségét valamitől. Az asztalok lapja valamilyen levendula színű anyagból készült, fekete és lila lábukat puha anyaggal vonták be. A menyezeten és a padlóban elhelyezett világítótestek fényörvényeket és absztrakt formákat vetítettek a különböző felületekre. Az őrmester szétnézett és megállapította, hogy a klub vendégei közül szinte mindenki rohamosan közeledik a részegség állapotához. Azt is felmérte, hol vannak a biztonsági kamerák és azok a szórófejek, amelyeken keresztül probléma esetén kábítóhatású gászt lehetett engedni a helyiségbe. A két bárpult mögött összesen három kiszolgáló várakozott, egy mechanikus és két ember. Menekülési útvonalból több is volt, és Lopé számos olyan tárgyat, székeket, palackokat és a többit látott, amelyeket szükség esetén fegyverként is lehetett használni. A helyiségben sokan tartózkodtak, de nem volt volt. A vendégek jobbára férfiak voltak, csupán néhány párt lehetett felfedezni közöttük, ennek ellenére Lopé és Rózentál nem vonzotta magára mások tekintetét. Az őrmester megállapította a jelenlévő férfiak többsége, a három, különálló kis színpadon zajló műsort figyeli. Az intenzív, gyorsan villódzó reflektorok fényében mozgó alakokról nem mindig lehetett megállapítani, hogy éppen mit csinálnak, hogyan mozognak. Valamilyen ügyes mechanikus trükknek köszönhetően a két nő és a férfi időnként színpadot váltott. A fellépők és a műsoruk messze elmaradt a Covent Garden környékén működő, drágább és előkelőbb helyeken láthatóktól, de még így is jóval magasabb színvonalat képviseltek, mint a sikátorok és régi alagutak mélyén található ócska lebújok stárjai. Rózentál unott arccal nézett körül, és az őrmestert sem érdekelte különösebben a műsor, a világ érdekesebb részein már számtalanszor látott ehhez hasonlót. Csak akkor élénkültek fel mindketten, amikor megpillantották a balszérső színpadon mozgó alakot. Egyszerre indultak elfelé, de hirtelen megállította őket egy szőrtelen, cikázó tekintetű és vastagszájú konvex kreatúra. A kidobó ember alacsonyabb volt lopénál, de a teste szélessége annyi lehetett, mint az őrmester magassága. Felemelte az egyik kezét, szeliden lopébal vállára tette. Az ujjai úgy néztek ki, mintha tömpe, deformálódott kolbászok volnának. Elől már nincs több hely, elől már nincs több asztal, barátom. A hangja mély volt, és elég erős ahhoz, hogy a zene ellenére is érteni lehessen a szavait. Valahol hátul kell helyet találnotok a kis hölgyel. Lopi úgy tett, mintha nem tudná, mit sejtett az érintés. Beszélnünk kell az egyik táncossal. Bólintott a baloldali színpadon mozgó nő felé. A kidobó ember arca meg sem rezzent. – Itt mindenki beszélni akar valamelyik táncosunkkal. A szemében csak akkor csillant meg némi érdeklődés, amikor Rózentára nézett. – Ti mindketten fiúk vagytok? Lopé megrázta a fejét, elmosolyodott, belenyúlt a kabátja belső zsebébe és előhúzta a tárcáját. Átpörgetett néhány plastiklapot, kiválasztotta az egyiket, a hivatalos személyazonosítókártyáját. kártyáját. A kidobó ember csak egy pillantást vetett a kártyára, már is megváltozott az arc kifejezése. Lekapta a kezét az őrmester válláról, apró disznó szeme felcsillant. A kovenant biztonsági csapatának tagjai tetőtől talpig végigmérte az őrmestert, azután rózentált is. – Tényleg azok? – a nő bólintott. – Akkor oda mennek, ahová csak akarnak. – Uram! – Hölgyem, ha bármiben a segítségükre lehetek, köszönjük! Lopé visszatette a tárcát a zsebébe. Azzal a hölgyel szeretnénk beszélni. A kidobó ember hátra nézett, azután ismét a jeles látogatók felé fordult. Aurórával, tíz percen belül lejön a színpadról, akkor lesz szünete. Bemutassam önöknek? Nem szükséges. Tíz perc. A kidobó ember ismét bólintott, szemmel látható izgalmat okozott neki, hogy ilyen fontos és híres emberek közelében lehet. Mindenki, aki feljutott a telepes hajóra, hírességnek számított, elismert személynek, mivel volt bátorsága ahhoz, hogy mindent hátrahagyjon és vállalja a kockázatokat, amelyek egy új és ismeretlen világ meghódítása során adódhatnak. Lopénak feltűnt a zömök fickó lelkesedése, ezért hozzátette. Megtenni, hogy nem jár körbe, nem mondja meg a vendégeknek, de még a kollégáinak sem, hogy kik vagyunk. Egy kis nyugalmat szeretnénk, tudja, indulás előtt. A kidobó ember készségesen bólogatni kezdett, és felajánlotta, átvezeti a jeles vendégeket az egyik előálló asztalhoz. Lopé udvariasan megköszönte, de nemet mondott. Úgy gondolta, ha a nő pár percen belül úgyis lejön a színpadról, az lesz a legegyszerűbb, ha megvárják, és nem hívják fel magukra a figyelmét. Az egyik oldalsú asztalhoz ültek le, és rendeltek egy-egy pohár méreg drága italt. Lopé kérdésére a kidobó ember lelkesen megmutatta, hogyan lehet átjutni a színpad mögötti részre. Amikor halkulni kezdett az elektronikus zene, és halványabbá váltak a fények, a három előadó egymás után elhagyta a színpadot. Lopé és Rózentál azonnal felállt, és a kidobó ember útmutatását követve elindult a kulisszák mögé. Kopogás nélkül léptek be a nő öltözőjébe. A magas, de már nem vörös hajú nő hátrafordult a székén. A homlokát és a fejeteteit beborító tetoválás közelről még hatásosabb volt, mint a képen, és nem azért, mert gyakorlatilag anyaszült messzelenül ült a tükre előtt. – Mi a franc? – a bejelentés nélkül érkezett látogatókra mereztette a szemét, azután éles hangon felkiáltott. – Hekel! Gyere ide! Hekel a rohadt életbe! Ha a klub kidobó emberét hívod – mondta Rózentál nyugodt hangon – akkor ő nem fog idejönni. Valószínűleg éppen most osztja meg néhány közeli barátjával a mi kis titkunkat. A nődühe bizonytalansággá változott. – Hogyan? –. Kik vagytok? Ahogy lopéra nézett, és kezdett neki felderengeni valami, tágra nyílt a szeme. Te! Ismerlek! Te voltál az a rohadék, aki... Lopé halványan elmosolyodott. A tanításnak vége, Miss Hazelton. A nő egy pillanatig még az őrmesterre bámult, azután a helyiség másik vége felé próbált menekülni. Azon az oldalon egy mellékhelyiség helyiség volt, aminek nem volt kiárata, és mivel az egész klubot az alaksorban alakították ki, ablaka sem. Lópé tudta, így is kellemetlenné válhat a helyzet, ha a nő bezárkózik és sikitozni kezd. Rózentál nem tétovázott, a menekülő nő után vetette magát, kirúgta a lábait. A nő a padlóra zuhont. Ahogy felnézett, a tekintete fájdalmas volt. Eltörted a kurva lábamat? Rózentál a nő fölé állt, összepréselte az ajkait. Nem, nem törtem el. Ha el akartam volna törni, akkor a tértajlatodba rúgok, nem a bokádba. Ha megesés közben tört volna el a lábad, akkor most üvöltenél a fájdalomtól. Beszélni sem tudnál. Kinyújtotta a kezét, és Lopé segítségével felrántotta a nőt a padlóról. Rózentál és Lopé közé szorulva a nőnek nem sok mozgástere maradt. Hol egyikükre, hol másikukra nézett. Mit akartok tőlem? Ami azt illeti, nem azért vagyunk itt, hogy közöljük önnel, Miss Hazelton mégis megkapta az állást. Az őrmester Rosenthal felé biccentett. Ami azt illeti, ő kapta meg maga helyett. Egyébként, hogy válaszoljak is a kérdésére, nos, igazán nem akarunk sokat, csupán néhány választ. Például szeretném tudni, miért rohant el úgy a múltkor. Úgy tett, mintha hirtelen eszébe jutott valami. Ó, igen, és azt is szeretném megtudni, ha lehetséges, hogy a társa, bárki is volt az illető, miért akarta kilocsantani az agyvelőmet a vélendirodaházban. Házelton először az őrmesterre majd rózentára nézett, kissé, mintha megrodjant volna. Felöltözhetnék? Azután elmehetnénk valahová, hol beszélhetünk. Nem fognak kirúgni, ha csak úgy szónélkül lelépsz? kérdezte Rózentál. A nő megvetően horkantott. Erről a lepra helyről? Hát nagy tragédia lenne, ha kirúgnának, nem igaz? Közömbös arccal megvonta a vállát. Ilyen melód bárhol találok. Egyébként sem ezt tanultam, persze ezt már úgy is tudjátok. De van fogalmatok róla, manapság mennyit keresnek a tanárok? Ezt tényleg csak azért csinálom, hogy egy kis plusz pénzt keressek. Lopé megcsóválta a fejét. Talán mi adhatnánk egy bizonyos összeget. Körbenézett, elfintorodott. Mondjuk egy kicsit többet, mint amennyit ezen a helyen össze tud kaparni. Hazelton arc megváltozott. Szóval nem hívjátok rám a zsarukat? Miért tennénk? Az őrmester barátságosan elmosolyodott. Mert elszaladt egy állásinterjúról. És mi a helyzet a gyilkossági kísérletben való bűnrészességgel? Lopé megvonta a vállát. Már sokan próbálkoztak a megölésemmel. Kudarcot vallottak, ahogy maguk is. Bennem igazán nincs harag emiatt. Hazelton tekintete arról árulkodott, nem igazán tudja eldönteni, hihete az őrmesternek vagy sem. Jól van, minden információt megadok, amit tudniuk kell. Utána elválunk egymástól, csendben, nyugodtan. Tudnunk kell. Lopé meglepődött. Nem amit akarunk, hanem amit tudnunk kell. Meglepőnek találta a nő szóhasználatát, de egyelőre nem látott okot arra, hogy magyarázatot kérjen. Pillanatnyilag beérte azzal, hogy Házulton hajlandó beszélni. Eléggé rezignáltnak látszik. Miután megállapította, hogy az öltözőnek valóban nincs más kiárata, az őrmester Rózentállal együtt hátra Végignézték, hogy a szégyenlősnek egyáltalán nem nevezhető Hazelton letörölgeti testéről a festéket, megszabadul a sminkjétől, felveszi a saját egyszerű ruháit, majd mély lélegzetet véve eléjük áll. Mehetünk. Van itt egy hely a sarkon túl, ott nyugodtan beszélgethetünk. Éjjel-nappal nyitva tartó büfé. Egészen jó a haluk, meg a sült krumpliuk. – Valódi halat adnak? – lepődött meg Lopi. Valódi krumplit? – Hazleton elhúzta a száját. – Ha tanárként meg tudnám fizetni az ilyen luxus ételeket, nem dolgoznék ebben a pöcegödörben. Rózentál együttérzőn nézett rá, de a szavai meghazudtolták a tekintetét. – Ha menekülni próbálsz, tényleg eltöröm a lábad. Hazelton nem válaszolt, csak kivezette őket a hátsó ajtón. Egy föld alatti sikátorban találták magukat. A járat keskeny volt és alacsony, annyi kacat gyűlt össze benne, hogy alig lehetett elférni tőlük. A betonfalak közé szorult levegő fertőtlenítőszertől és vizelettől bűzlött. Az elhaigált vagy csak ott hagyott tárgyak és az elfeketedett betonpadló is olyan undorító volt, hogy hazulton tanítványa és azok szülei hány ingerrel küzdködve próbáltak volna kiszabadulni a helyről. A gyenge fényű, szorványosan elhelyezett világítótestek és fotoaktív festéksávok eléggé szétoszlatták a sötétséget ahhoz, hogy Lopé és Rózentál olyan dolgokat fedezzen fel, amilyeneket nem igazán akartak látni. Egyel többok, hogy magam mögött hagyjam ezt a világot, gondolta az őrmester, és ismét megállapította, amit már oly sokszor, az emberiség pöcegödörré változtatta szülőbolygóját. Ahogy közeledtek az utcához, felerősödtek a hangok, a fények. Itt-ott vaskorlátos, régi betonlépcsők vezettek felfelé. Hazelton hirtelen megállt. Egyik kezével a falhoz támaszkodott, vacakolni kezdett fekete műbőr csizmájával. Segítsek? Rózentál türelmetlenül közelebb lépett a másik nőhöz. Nem, minden rendben, köszönöm. Hazelton félbehagyta a mozdulatot, a két biztonságira. Furcsa volt ez a mosolyabban a félhomályos, mocskos betonalagútban, legalábbis lopé oda nem illőnek tartotta. A tanár táncos nő először az őrmesterre, azután Rózentálra nézett. Minden tőlem telhetőt megtettem, mondta. A próféta tudja ezt. Nem is olyan rossz így bevégezni. Megrebbent a szempillája. A kovenant indulását nem akadályozhatom meg, de mások talán igen. Nem számít. Nektek sem számít. El fogtok pusztulni valahol odakint az űrben, ez vitathatatlan. A próféta tudja. A prófét el is mondja, amit tud, de nem hallgatják meg elegen. De majd fogják. Fogják. Ó, dél! A keze a csizmája szárához csúszott, azután lefelé a sarok irányába. Lopé elkerekedő szemmel megragadta a döbbenten figyelő rózentál karját, a lépcső irányába lökte a nőt. Na, Egyetlen másodperce később, Glenis Hazelton arcán olyan boldog ragyogás jelent meg, mint a mennybe emelkedő angyalokén. Gyors mozdulattal elcsavarta a csizmája sarkát, a lábbeli azonnal lángra kapott, és mintha egy tüzes dzsín lenne, narancsvörös tűzgöm csapott belőle felfelé. A lángok feketére perzselték az alagút betonfalait. Rózentál mögött lopét a tarkóján, a fején érezte a forróságot, lehúnyt szemhéján keresztül is látta a ragyogást. A láng intenzív volt, de hamar kialudt. A beton sikátorban néhány mocskos plastikdarabon darabon és kacaton, meg a három emberi testen kívül semmi sem volt, ami meggyulladhatott volna. A három ember közül kettő reszketve feltápászkodott, és a harmadik maradványaira nézett. Hazelton testéről leégett a hús nagy része, a térdeplő pózba rogyott csontvász körvonalai rideg komoran rajzolódtak ki a betonfal háttere előtt. Egy perce később a csontok megroppantak, összeomlottak. Az őrmester Rózentára nézett. Jól van? Persze. A nő végignézett magán, valamivel magabiztosabban bólintott. Persze, köszönöm. Mármint azt, hogy megmentette az életemet. Ez csak természetes. Egyébként is fogytán az idő, nem akartam újra belekezdeni az interjúzásba. Lopé megfordult, a lépcsősor teteje felé nézett, hol már megjelent néhány járókelő, Pár bámészkodó, akiknek a figyelmét az utca alatti sikátorban bekövetkezett robbanás hangja keltette fel. Csak néztek, csak bámultak, egyikük sem kérdezte meg Lopétól vagy Rózentáltól, hogy jól vannak-e. A kovenant biztonsági csapatának két tagja felván a lépcsőn. Pár másodperccel később már elvegyültek az esti tömegben. Ez meg mit jelentett? kérdezte Rosenthal. Mármint, amit a nő mondott. Próféta? Milyen próféta? És mi ez az egész? Nem tudom. Egyelőre nem. Lopé megpróbálta átgondolni a hallottakat. Valami azt súgja, hogy a kovenant missziójának megakadályozására tett kísérleteknek semmi közük sincs a cégek közötti rivalizáláshoz, de a v jutanin belüli valószínűleg létező ellentétekhez sem. Kívülről érkezik a támadás, ami ez viszont belső embereket használnak fel. Körbenézett a hétköznapi sétálókon, akik megpróbálták jól érezni magukat a város egyre lepusztultabbá váló, szórakoztató negyedében, miközben azért küzdöttek, hogy életben maradjanak, hogy ne fulladjanak meg a belélegezhetőnek már nem igazán nevezhető levegőtől. Valami ötlet, kérdezte Rócentál. Már ki is mondta, mit kell tennünk? mondta lopé prengve Meg kell találnunk azt a bizonyos profétát. A nő bizonytalanul nézett rá. De minek a profétája ez az illető? A pusztulásé, a életé, a kovenant kudarcái, felelte az őrmester. A mi halálunk profétája. Hazelton azt mondta, mind el fogunk pusztulni, odakint az űrben. Azt mondta, a proféta szerint ez vitathatatlan. Eléggé zavarba ejtő jövendülés. Rózentál sem értette a dolgot. Mi a franc lehet az az ódél? Nem tudom, vallotta Bellopé. Ha esetleg kínai szó, a vélend Jutaninak mégis igaza lehet, hogy a konkurenciára gyanakszik. Mondjuk profétákról eddig senki sem beszélt. Látva, hogy Rózentál nem érti, megpróbálta elmagyarázni. A legvalószínűbbnek látszó elmélet szerint a Jotó áll az események hátterében. Rózentál összehúzta a szemét. A Jotó kártel, Amikor látta Lopé bólintását, eltöprengett. Párszor már volt szerencsém megtapasztalni, milyen a cégek közötti háborúskodás. A társaságok ügynökei elszántan harcolnak, sőt, még meghalni is hajlandóak, ha elég komolynak és fontosnak tartják az adott ügyet. És persze a fizetséget kétkedőn csóválta a fejét. De olyasmiről, hogy valaki öngyilkosságot követ el a cége érdekében, most hallok először. Ahogy én is, mondta Lopi. Sehogy sem áll össze a kép. Fürgeléptekkel haladtak. A járókelők tömege szétnyílt előttük, az emberek nem akarták elrontani az élvezetesnek ígérkező estéjüket, nem akartak konfliktusba keveredni. Lopi magában megállapította, Semmivel sincsenek közelebb a célhoz, mint azelőtt, hogy rátaláltak Glenis Hazeltonra. Sőt, ha lehet, még zavarosabbá vált az ügy. Megfájdult a feje. A hajó hamarosan indul, neki nincs ideje erre az ostobaságra. Alapvető igazság, a céges profik nem ölik meg magukat, jegyezte meg Rózentál menet közben. A fanatikusok viszont igen, azok bármit feláldoznak az ügyükért. Ebben az esetben van itt két részlet, ami összepasszol, mondta Lopé. A fanatikus és a proféta. És ezeknek vajon mi köze lehet a Jotou kártelhez? kérdezte a nő. Abból, amit arról a cégről tudok, már pedig ez nem valami sok, a Jotó szigorúan csak az üzlettel foglalkozik. Semmi fanatizmus. Az őrmester bólintott. A fanatikusok rossz üzletemberek. A kartelt irányító triád könyörtelen, de ez egészen más típusú motiváció. Még sohasem hallottam olyasmiről, hogy a jutóval kapcsolatba hozható személyek bármelyikét profétának nevezzék. Kezdem azt hinni, hogy a v jutani rossz helyen kutakodik, rossz emberek után. Szóval, kérdezte Rózentál, most kit vagy mit kell megtalálnunk? Nem tudom. Lopi befordult az egyik sarkon. Már nem voltak messze a Pikadilitől. Hirtelen úgy érezte, muszáj megfürdeni az épületek fényében, a fiatal emberek nevetésében. Viszont ismerek valakit, aki esetleg tudja.